Так собі міськуючи обійшов він з Бунчуком увесь табір і всюди поставив варту, щоб ніхто вночі з табору не вештавсь, і до табору нікого без оклику не звелів пускати. День ні на часиночку не дав собі відпочинку. Де козаки чи кашу варили, чи кругогнища з салом на спичках сиділи. Тихі речі не про що вже, як про чорну раду ведучи. Він до їх і пристане. І як з старого Хмельницького – і як тоді в козаків була воля і дума єдина, то козацтво наче й протверезиться. А іншій громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буй і душі до кротості да до любові. То козаки, так як ті бджоли откропила, погудуть та й осядуть. І добре б воно було б, може б шрам і до кінця козаків утихомирів. Так отже, як за тим сіятелем по ниві, так і за шрамом Паволоцьким слідом ходив диявол і всівав плевели в пшеницю. А той диявол не хто був, як полегач Брюховецького, Вояхевич. Надувшись, мов той сич, проходив він із своїми підручниками мимо козацькій купи, і, бачте, нічого злого й не діє, тільки то там, то сям, щонебудь блявкне, да так же то козаків гірким словом зневажає, так їм те нещасне панство да гетьманство віче тиче, Що козаки, прислухаючись, тільки уси кусають. І як отрибалка, їздячи човном, кукольван розсипає, Так той потайний зрадця Вуяхевич розсипав гіркі слова в козацькій душі. Аж ось наступила темна глуха ніч. І добре й зле опочило. Чи спав же то самко гетьман чи ні? А шрам не змигнув оком і на годину. Ніхто б не розказав, ніхто б і не списав би всіх його думок. З тяжкою от клопоту головою ходив він от варти до варти, частенько поглядаючи проти романовського кута. А в Романовському куті широкі дуби отогнищ цвітяться. Через поле чути глухий гомін. І ачать здалеку людські голоси, Наче та хвиля на морі перед лихою бурею. Розкажемо ж тепер, що діялось у дому в Гвинтовки, Як отак працював наш поволоцький шрам. Мабуть, тоді вже така година була, Що й тут якось не було ладу Ні між жінками, ні між чоловіками. У жіночій громаді не йшла влад ота княгиня, Жона Гвинтовчина. Одно, що вона пані Великого Коліна, а друге, що з діда, з прадіда, вона ляшка і католичка. Так уже тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. А в чоловіків вийшло своє безладдя. Черванові якось дивно було, що гвинтовка наче іншим чоловіком зробився. Знав він його за молоду добре, а жвавий був козак. Як було пустить хмельницькі по Польщі загони, то вже ніхто далі його не пробереться. І говорять було козаки, о, далеко наша гвинтовка досягає. І чи вже в компанії, чи що, так гвинтовка друзяка, дай годі. Тим-то й полюбив його черевань, і сестру в його засватив. Отже й тепер він бачиться той же, да ні. Усе в його стало якось хистко, і слово його хоть і бойке, да не таке тверде і щире, як правдиво козацьке слово. Простий був чоловічий на Черевань, а й йому стало розумно, що тут щось та не так. «Як оце, Михайло, у вас учинилось? – питається гвинтовка в Череванні, – що ти свою Лесю заручив за гетьмана». «А чому ж обгати? – каже Черевань, Чому нам не заручити дочки хоч би й за гетьмана? Хіба ж ми згоду з гетьманом хліба солі не їли? Тож це говорить», – сказав гвинтовка. Дочка моєї сестри зуміє показати себе на всякому місці. Тільки що зробили ви діло спішно, да коли б воно не вийшло смішно. Проти чого се ти закидаєш? питає Черевань. Против того, що тепер під цю завирюху того й гляди, що спіткнешся. Нехай, братику, каже Черевань, спотикаються наші вороги, а не пан Сомко. Еге. Гвинтовка йому. «Спотикались і лучші от твого Сомка. Виговський, здається, добре сидів на гетьманському столі. Отже, гадяцькі пункти і того зіпхнули. А кажуть, що Сомко хоче теж із мускалем по гадяцьких пунктах торгуватись, коли б свого не проторгував».